Geyarko partida pentsatzen ginoen beruekin uh, zaila izin zela uh, Zaila izatu da azken uh, mementu arte uh, Pentsatzen ginoen bertziak uh, gugaino uh, inda, indarkako jokotan gugaino azkarro zela Terrenuan gugaino handio azkargo Meguk uh, du uh, ekipa bat uh, gaztea uh, lasterka eta uh, Gibilian iziak itzen aitzen dienak Sassoin uh, uh, guzilea uh, erran behar da antxu ekipa bertxua birat edu dela uh, gazteak die Eta 2.000 egon, zain guenio eh, sarroko ekipa bat. Eh? Eko pentsatzen dut, eh, fizikogi irazidura manxagoa. La, Lasterketa eta baloian aituzta, erakutsiz finalari. Eh, ez gine da torriak indarkako joko bat entzamen, joko edar bat egitea.